Trebuie să arătăm că numai primele 39 de capitole ale cărții care îi poartă numele îi aparțin. Restul este constituit din diverse oracole care nu sunt anterioare secolului al VI-lea. Cele mai importante sunt Euro Isaia, capitolele 40-55 și Trio Isaia, capitolele 56-66. Un anumit număr de fragmente au fost introduse și mai târziu în cartea lui Isaia. De exemplu, Apocalipsa din capitolele 24-27. Închei nota. Și-a rostit ultimul discurs în anul 701.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 Mâinile voastre sunt pline de sânge. Singura devoțiune constă în a să dreptatea și a face binele. Citez. Învățați să faceți binele, căutați dreptatea, ajutați-vă pe cel apăsat, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Închei citatul. Atacul asirian împotriva Siriei și a Palestinei introduce un element nou în propovăduirea lui Isaia. În aceste grave evenimente militare și politice, profetul vede intervenția lui Iahve în istorie.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 Dacă nu credeți, veți fi zdrobiți, închei citatul. Credința în Iahve și nu ajutorul Egiptului este ceea ce poate să ajute. Pentru a-l încuraja pe rege, Isaia anunță un semn al Domnului. Fecioara este grea și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel. Înainte ca acest copil să știe să dea la o parte râul și să aleagă binele, Iahve va face minune numărate. Acest oracol a trezit în enumărate interpretări.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 Profetul revine neobosit asupra puterii și suveranității lui Dumnezeu și anunță ziua lui Yahve când Domnul va judeca lumea. De aceea el condamnă nu numai trufia regelui din Asuri, ci și păcatele sociale și politice ale lui Iuda, oprimarea sălacilor, luxul și desfrâul, nedreptatea, răpirea ogoarelor, păcate pe care le consideră tot atâtea acte de răscoală împotriva lui Yahve. El îi consideră de asemenea pe răi cârmuitori și pe preoții și profeții cultuali care râd de el. Isaia crede în invulnerabilitatea Sionului. Muntele Sfânt a fost și va fi ocrotită către Iahve împotriva tuturor asalturilor dușmanilor. El își păstrează de asemenea speranța unei rămășițe a lui Israel care se va întoarce la Dumnezeul Cel Puternic. Nota 14 Isaia îi dă primului său fiu numele shear Iașub. O rămășiță se va întoarce. Închei nota dar esența mesajului său n a fost urmată și profetul nu și ascunde dezamăgirea. Ultimul său discurs povestește ruina țarinilor cele frumoase, a viilor rodnice, în toate casele de petrecere și în vese la cetate vor crește spin și ciunini, căci palatul va fi pustiu cetatea cea zgomotoasă părăsită.